Capitolul 5 versetul 1 Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Vezi, eu sunt cu adevărat fericit, spunea într-o zi Cresus, regele Lidiei, înțeleptului grec Solon, arătându-i acestuia uriașele sale comori și palate strălucite. Înțeleptul i-a răspuns doar atât: Să nu numim niciodată pe nimeni fericit înainte de moartea lui. Răspunsul regelui a fost un zâmbet îngânfat de neîncredere. Însă, după puțin timp, Cirus, împăratul perșilor, l-a biruit în război, l-a făcut prizonier și l-a osândit să fie ars de viu. Atunci, de pe rugul pe care a fost legat, aducându-și aminte de cuvintele lui Solon, Cresus, cel fericit, a strigat în culmea nefericirii, O Solon, O Solon! Auzind aceste cuvinte, împăratul perșilor s-a mirat foarte mult și a poruncit să-l aducă în fața lui, întrebându-l ce însemnau acele cuvinte. După ce Cresus i-a povestit totul, Cirus, la rândul său, a mărturisit cu tristețe că, în adevăr, netemeinice și deșarte sunt toate lucrurile de sub soare, apoi a lăsat cu viață pe fostul rege al Lidiei. Bogăția pământească pentru urmașul Domnului Hristos este ca o greutate de aur atârnată de aripile unei păsări, îi împiedică zborul. Atât bogăția în cele materiale cât și bogăția în înțelepciunea lumii sau o închinare nepotrivită cu adevărul lui Dumnezeu împiedică zborul credinciosului spre înălțimile împărăției lui Dumnezeu. Aripile credinței nu pot face nicio mișcare dacă de ele atârnă vreo greutate de pe pământ, oricât de mare valoare ar avea acea greutate. La venirea Domnului Isus, când toți ai Lui îl vor întâmpina în slavă, nu se vor putea înălța spre El cei care au atârnat de inima lor bogății pământești. Dumnezeu vrea să ne elibereze de toate bogățiile pământului, ca să putem zbura spre cerul slavei sale, ca să-L putem întâmpina acolo sus. Ce durere va fi pentru credincioșii cu poveri pământești care se vor vedea rămași pe pământ în clipa răpirii bisericii. Cele mai înșelătoare bogății sunt cele care au o înfățișare religioasă. Acestea sunt mai greu de lepădat, dar nu cu neputință. Tânărul bogat despre care vorbește Evanghelia ne este o pildă desăvârșită în privința aceasta. El a plecat foarte întristat din fața Domnului Isus și a ales mai bine să nu intre în împărăția lui Dumnezeu decât să se despartă de bogățiile sale. 1 Timotei 6,9 Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. O, ce greutate de adevăr! Te poate face bogăția fericit? în niciun caz, pentru că cei care au mari bogății sunt rare ori oameni fericiți. Când i s-a pus odată bătrânului baron Rothschild întrebarea dacă este fericit, a răspuns Eu fericit? Numiți fericit pe cineva care doarme cu revolverul încărcat sub pernă și care gândește că peste noapte bogăția sa se va putea risipi în nimic? O nu, nu sunt fericit." Miliardarul Vanderbilt a rostit odată următoarele cuvinte o avere de un miliard este o povară prea grea pentru un singur om. Această greutate mă apasă la pământ și mă omoară. Aceleași sentimente l-au determinat și pe Rockefeller, când va cel mai bogat bărbat din lume, regele petrolului, să se debaraseze de averea sa și să-și păstreze numai atât cu cât să poată trăi decent. El a spus, de când pot gândi, fiecare zi a existenței mele a fost umplută numai de gândul la banii. Am purtat până acum această povară care se aseamănă sclaviei și am auzit de multe ori că eram considerat un om fericit pentru că eram cel mai bogat om din lume. Dar nu am fost deloc fericit, abia acum cred că voi deveni. Adevărata fericire poate fi găsită numai la Mântuitorul Hristos. Bogăția sa nu poate fi pătrunsă și tot ceea ce poate fi găsit în el nu pălește și nu se învechește. Calea spre fericirea împărăției lui Dumnezeu, împărăția adevărului și a vieții veșnice, este una singură, lepădarea de tot ce ai, și de bun, și de rău, și de tine însuți. Atunci ce la tot puternic devine bogăția și desfătarea ta cu adevărat, atunci zbor liber, liniștit și sigur spre cele mai înalte culmi ale unei vieți duhovnicești dorite de Dumnezeu. Atunci pe calea ta va străluci lumina, atunci Domnul Isus nu va mai fi la ușa inimii tale, și va fi Domnul și mirele tău veșnic. Versetul 2 Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Tot ce se naște pe pământ și din pământ este sortit nimicirii, fie că este vorba de ființe, fie că este vorba de lucruri, fie că este vorba de învățături. Acesta este un adevăr de care trebuie să fie convins orice om și mai ales orice creștin. Bogăție este tot ceea ce îți stăpânește ființa și în care îți găsești desfătare. Sunt numai două feluri de bogății, bogății de pe pământ și Dumnezeu, care dorește să devină bogăția veșnică a oricărui om care se leapă de de sine și se alipește 100% de el. Când Domnul Isus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, a vrut să arate două feluri de bogății sau valori care caută să pună stăpânire pe inima omului. Mamona este un cuvânt aramaic și înseamnă bogăție, bogăție în cele de pe pământ. Dumnezeu vrea să devină bogăția noastră în care să ne găsim desfătarea, însă El nu poate să intre în noi atât timp cât nu aruncăm dinăuntrul nostru toate valorile. Numai El este bogăția care rămâne veșnic, bogăția care ușurează și fericește viața noastră. Celelalte bogății împovorează și nefericesc viața, iar la urmă sunt nimicite. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Atât valorile spirituale pământești, înțelepciune, talente, studii, cât și valorile materiale, bani, case, lucruri scumpe, toate sunt sortite nimicirii. Dacă vrem să avem parte de valori veșnice, să ne alipim cu totul de Dumnezeu, singurul care ne dă fericirea. Ața lumii pară mai ucigătoare. Dacă ai spre dânsa ochii pironiți, de nu cu grabă, de pe ei cărare, pentru veșnicie vor rămâne orbi.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 V-ați strâns comori în zilele din urmă? Pentru că toate valorile de pe pământ sunt sortite nimicirii, de aceea Dumnezeu vrea să devină valoarea noastră veșnică în care să ne desfătăm necurmat. Dar El nu poate deveni comoară decât după ce mai întâi ne-am lepădat de toate comorile noastre. Inima noastră nu poate cuprinde în sine două valori, valoarea eu și valoarea Dumnezeu, după cum o teacă nu poate cuprinde două săbii. O valoare exclude pe cealaltă valoare. Dumnezeu ne îndeamnă puternic pentru binele și fericirea noastră veșnică să aruncăm din noi toate valorile trecătoare, valori pe care le mănâncă rugina și să-l primim pe el ca valoare veșnică. Cât de trecătoare sunt comorile de pe pământ, de orice natură ar fi ele, o poate vedea orice om care vrea să judece puțin cine strânge comori și-și leagă inima de ele, își pregătește o durere și o dezamăgire veșnică. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii fără judecată. Pe un vapor care se scufunda erau mai multe butoaie cu monezi de aur. Cu toată valoarea lor, butoaiele erau lăsate în părăsire, fiindcă nu era chip să fie luate în bărcile de salvare. Înainte de a fi depărtate bărcile de salvare de vapor, un tânăr s-a repezit pe vapor ca să vadă dacă n-a mai rămas cineva acolo. Și-a găsit pe un marinar care era ocupat să deschidă butoaiele acelea cu aur. Ce faci aici?" a întrebat tânărul pe marinar. Scapă-ți viața, nu vezi că vaporul se scufundă?" Se poate," a zis marinarul, dar toată viața mea am fost un om sărac și sunt hotărât, ca măcar acum la moarte, să fiu și eu bogat." Și fiindcă n-a vrut să părăsească vaporul, a dispărut în valuri cu vapor cu tot. Trebuie să își fi pierdut mințile, altfel ar fi căutat să-și scape viața. Și totuși câți oameni sunt robiți de lăcomia după avere, iar la mântuire nici nu se gândesc. Nu se gândesc la comorile veșnice pe care ni le-a pregătit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De fapt, adevărata înțelepciune este departe de ei. Pe pragul veșniciei, unii dintre ei văd că au lucrat ca niște nebuni, dar este prea târziu. Matei 6, 20 și 21 Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. În anul 1881 a fost internat în spitalul din Londra un om grav bolnav, după ce a fost așezat pe pat, personalul spitalului a observat că bolnavul purta un săculeț gros cu bani. El păzea acel săculeț ca lumina ochilor și îl ținea strâns chiar și în somn. A fost îndemnat să dea banii administratorului spitalului ca să-i păstreze, dar el a răspuns Trebuie să iau acești bani cu mine în mormânt, altfel nu voi fi liniștit nici chiar acolo." După un timp, omul a adormit. Când s-a trezit, deschizând ochii, fața ei s-a îngrozit și, întinzând mâna spre săculeț, a strigat, Banii mei, banii mei, zicând aceste cuvinte, a murit. Gândim că acest caz este rar sau unic? Cine gândește așa nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu-și cunoaște propria inimă. Toată strădania omului, de când deschide ochii și până noaptea târziu, este să strângă cât mai mulți bani. Și cât de șubredă este această bogăție? Domnul Isus Hristos este cel mai prețios dar al cerului, cel ce aduce mântuire și slavă. El poate să dezlipească inima omului de tot ce o ține legată. Are ascultătorul nostru ca țintă în viață să-și strângă comori pe pământ sau comori în cer? Matei 6,19 nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Răducul, un copilaj de câțiva anișori, își păstra comorile într-un colț al pivniței casei părintești. Într-o zi s-a dus să-și vadă comorile, niște cioburi, puse în acel loc, dar deodată mama îl aude, văitându-se în hohote de plâns. Ea a alergat între acolo, dar s-a liniștit când a văzut că băiețelul nu era rănit. L-a întrebat de ce plânge, dar micuțul nu a răspuns. Suspinând se tânguia: „Cioburile mele, o cioburile mele, cine mi le-a luat?” „Oradu, de ce mai speriat?” i-a spus mama cu reproș: „Cum poți să plângi pentru niște cioburi?” I-a simțit deodată pe umăr mâna soțului, care venise și el în grabă în pivniță. Acesta i-a spus cu toată seriozitatea: „Maria, de ce ne mirăm de copil?” Nu plângem și noi de multe ori pentru niște cioburi? Copiii țin uneori la lucruri de nimic fără valoare, dar să ne cercetăm ce fel de comori sunt cele spre care tindem noi. Au valoare? Le vom regăsi în cer? Suflete al meu, îmbogățește-te în Dumnezeu, dezlipește-te de toate valorile trecătoare, căci El este adevărata bogăție care rămâne. Glasul lumii clopot care te înșeană De-ți îndrepți urechea Spre chemarea Lui Tot ce El promite E doar vorbă goală Se ți drumul Drept pe care le su ce el promite. E doar vorbă goale. Să sucească drumul, drept pe care le sori. Versetul 4. Iată că plata lucrătorilor care va secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor. Orice înșelăciune săvârșită de un om este o săgeată diavolească arzătoare, îndreptată împotriva lucrării lui Dumnezeu, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Nu numai cel care înșale pe cineva în cele pământești va fi judecat de Dumnezeu, ci și cel care înșeală în cele duhovnicești, mai ales acesta, va fi aspru judecat de marele și dreptul judecător. Înșelăciunea este una din fiicele diavolului, el fiind tatăl întunericului și al oricărui rău. Cine s-a unit cu înșelăciunea va da naștere la lucrări diavolești. Una din talmăcirile numelui diavolului este înșelătorul, și nimic nu înșală mai mult sufletul și rațiunea omului ca imitațiile adevărului, adică minciuna îmbrăcată în hainele adevărului. Când nu spui cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris pe paginile cărții sfinte, modificându-l într-un fel sau altul, scoțând sau adăugând în paguba celor scrise, ești un înșelător. Când nu te supui orânduieli Duhului Sfânt așa cum a fost ea așezată în Biserica lui Hristos încă din primele zile ale nașterii ei, ești un înșelător. Când cauți să te așezi în fruntea credincioșilor, locul unde trebuie să stea numai Dumnezeu, ești un înșelător chiar dacă zici că ai gânduri bune. În adunarea Domnului pe pământ nu este decât un singur păstor bun, Isus Hristos. Dacă este vorba despre oameni care au darul de a fi păstori și învățători în Biserica lui Hristos, aceștia nu păstoresc niciodată de unul singur, ci mai mulți într-o adunare cât de mică ar fi ca să nu se alunece pe teren luciferic. Aceasta-i rânduia la limpe de-a Duhului Sfânt în trupul Domnului Isus Hristos. Fapte 14 23. au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Filipeni 1 unu episcopii și diaconi din biserica din Filipi. 1 Timotei cu 14 ceata prezbiterilor. Tit. 1 cu 5. Să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Prezbiterii care sunt tot una cu episcopii sunt în același timp și păstori. Vezi 1 Petru 5, 1 și 2, fapte 20 cu 28. Cine taie ceva din adevărul lui Dumnezeu, acela este un înșelător, este un vrăjmaș al lui Dumnezeu, un vrăjmaș al vieții celei noi în Hristos Iisus. Pe adevărul tăiat de el, nu poate nimeni intra în împărăția lui Dumnezeu. Într-un ținut se zidea un pod de fier peste un râu. Stâlpii acestui pod trebuiau înfipți doi metri în albia râului. Conducătorul lucrărilor, ca să câștige material pentru sine, a hotărât să înfingă stâlpii numai un metru. La suprafață totul părea în regulă, însă în afund, la temelie, era o mare neregulă care putea să coste viața multor oameni. Înainte de a fi dat podul în folosință, a venit o comisie și a făcut sondaj la picioarele podului și a fost descoperită fapta mărșavă a conducătorului lucrărilor. El a primit pedeapsa cuvenită, iar lucrările podului au început din nou sub conducerea unui colectiv de ingineri. Cât de mult avem noi creștinii de învățat de aici? Dacă nu spunem cu vorba și cu viața adevărului Dumnezeu, așa cum se află El scris pe paginile Sfintei Scripturi, facem o lucrare care poate primejdui viața multor suflete cu care venim în legătură? Cine are urechi de auzit, să audă.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 Sfânta lumii pară mai ucigătoare, Dacă ai spre dânsa ochi pironiți, De cu grabă de pe ei cărare, Pentru veșnicie vor rămâne orbi. Întorci cu grabă, de pe ei cărare, Pentru veșnicie vor rămâne orăbiți. Mâna lumii gheară, care te sugrumă, de-ți întins tu mâna Spre dulceața sa Dar de de harul Care te-ntrumă Cuba fericirii El îți o poate da Dar de de harul care te îndrumă, cupa fericirii ele ți-o poate da. Glasul lumii clopot care te înșană, de-ți îndrepți Spre emarea lui. Tot ce El promite, E doar vorbă goală. Se sucească drumul drept pe care le sui. Tot ce El promite, E doar vorbă goală. Să-ți drumul Drept pe care-l sui a lumii E doar o părere E un vis de noapte E și mai puțin Ți ci de de nu ți aduce în suflet Nicio mângâiere, Ci belșug de lacrim și izvor de chim. Nu ți aducem suflet Nicio o mângâiere, Ci belșug de lacrimi și izvor de chin. privi la lume nu i primi chemarea Calea ei spre moarte duce nencetot dar devii la domnul și dai ascultarea el te fericește cu adevărat dar devi la Domnul și dai ascultarea, El te fericește cu adevărul.